Ola, este o podcast ou videopodcast do blog da Biblioteca, da Rede Municipal de Bibliotecas de Arteixo, que sai con nome de Palabra de Biblioteca. Eu non estou só, aquí está o director ou bibliotecario arquiveiro José Luís Alonso Torreiro. Que tal, José Luís? Ola, bo día. <risas> Eu son Fidel, o axudante de bibliotecas, e aínda que este podcast non é novo, se mirades en iVoox, hai outros audios xa publicados, comenzamos unha nova etapa co gallo dos 30 anos de bibliotecas en Arteixo. Non si, sí, José Luís? Efectivamente. Aquí José Luís vai nos facer un resumo do que ides encontrar ou a topar na, neste vídeo podcast ou neste podcast a, a partir de, de, da publicación deste primeiro audio. Fainos un poquinho un resumen do que vai aparecer no podcast da, de Palabra de Biblioteca máis que nada, pois, a xente máis vinculada á biblioteca desde o principio eh, por exemplo, pois, o primeiro concelleiro, que foi Piñeiro eh, no, do, desde o ano 89 eh, logo foi cando se conformaron as dúas primeiras bibliotecas a central, que é a que cumple realmente é a de Meizende E logo Mouzo, eh, Antonio Mouzo, que foi o conselheiro durante unha etapa bastante longa tamén, aumentause o que foi a, a rede de bibliotecas. E logo Belén García, que seria pues, como en nome dos usuarios, porque usuarios e usuarias, que, que foi moi importante daquela eh, desde, desde o principio. Eh, unha relación importante, como decía, entre o que era a figura de, de, do bibliotecario que era eu, máis os usuarios e que estaban mis cuidas, metidas de, de, de cheo na, na biblioteca, non nas actividades. Belén, en concreto, eh, fixo unha actividade durante moitos anos para a celebración da biblioteca. Eh, facíamos a base de preguntas, xogos, eh, bailes, había de todo. Eh, era moi importante non para, para, para vender a biblioteca, como que dice, ao exterior. Más que nada, a rapazada daquela que era moi moi moi... Participativa, sí, involucráronse moitísimo en toda a dinámica da biblioteca desde xa, desde o primeiro día. Sí, os cinco primeros anos prácticamente foi así. Despois tamén escoitaremos o alcalde eh, Calvelo, que tamén ten moito que decir polo tema da, das novas bibliotecas, sobre todo a de Meicende. E logo a Navello como eh, sextora de política do, dos últimos anos, dos últimos catro anos. Na actualidade. Sí. Se queres tamén o que podemos facer, esos son serán audios que irán publicados nos vindeiros días a partir da publicación deste primeiro audio, como estamos a decir e van a ser audios individuais, Digamos que cada unha das, dos persoeiros que acabas de mencionar irán individualizados nun audio distinto. Podemos facer un avance do que vai a pasar aquí a unhas datas na rede municipal máis centradas, quizáis, na biblioteca central porque é certo que a biblioteca símbolo de toda a nosa rede é a máis grande, por lógica, pois ten que centrar un pouquinho actividades que imos a ter de, para celebrar estes 30 anos na Semana do Libro Si, sí, este ano coincidiu un pouco fatal para nós o tema de Semana Santa prácticamente no medio de, de, do mes de abril mm. entón, eh, centramos todo, ou prácticamente todo, eh, na Biblioteca Central, ou, ou máis alentable. Eh, na, na última semana, por exemplo, pues, o día 22, temos ese torneo de xadrez, que será a primeira vez, eh, chamamos de primeiro porque queremos que se xa continuidade, que teña continuidade no tempo. O día 23 será o evento en sí da, da, da celebración dos, dos 20 anos, con a entrega de premios de, de, da narrativa breve. Logo, a xocolatada tamén, actividade que se chama chocolate, que xa se presentou aquí en nunha ocasión, e que remata con unha chocolatada para a rapazada e a xente que, que, que vai a vida aquí tamén. Logo temos eh, como remate, pues, non o feirón o día 27, o que facemos desde hai moitos anos. É, é decir, salir con unha carpa ao feirón, el, el, el, repartir libros el, entre a xente que, que nos visite. Creo que estaremos con o centro comercial aberto, que tamén creo que as, as librerías do Concello estarán tamén xunto con nós estaremos todos xuntos ali uns con vendendo libros e outros dando <risos> É certo que hoxe estamos ti e sou aquí para comezar esta nova etapa do podcast de Palabra de Biblioteca pero tenemos que empezar a convencer os nosos compañeros que igual algún día han de ter que pasar por aquí as persoas que, que se dedican a atender as bibliotecas de Oseiro, a biblioteca de Meizende a biblioteca de O Ofroxele a biblioteca de Pastoriza eso hai que, que insistir, verdad? porque non vamos a collernos todo o protagonismo aí está, pois pues sí porque a, a idea está fundamental de facer os podcast de, de Fidel que está moi metido neste, neste mundillo do podcast eh, además con cousas bastante importantes que podedes verlo en internet non estou medendo nada, sino simplemente unha cousa que, que é interesante non? e logo tamén que os compañeros como decía eu con Mouzo creo que foi, con António Mouzo falábamos os compañeiros dicendo que é un, como un equipo de fútbol igual que os futbolistas ganaban ligas, nos ganamos a xente a través da biblioteca, pois que eles tamén o ganen tamén eh, visualizándose ou, polo menos, que se oigan. É ¿no? <risas> eh, eh, certo que, que, que, que vai ser importante porque, porque temos que participar todos e penso que isto é unha labor de comunicación cos nosos usuarios. Fundamentalmente é iso, o sea de visibilizar o que facemos e, ademais, a chegar un poquinho máis a figura do bibliotecario A nosa comunidade De todas maneiras, José Luis máis adiante Xa cando pasas estas celebracións estas festeixos que estamos fazendo polos 30 anos tes que eh, prometer diante de toda a xente que nos escoite que faremos un áudio un poquinho máis extenso do que van a escoitar a partir de oxos nosos ouvintes e é que tes que contar polo miudo parte eh, da historia das nosas bibliotecas en Arteixo e sobre todo, oi, se hai algúnha anécdota que podamos contar tamén eh, poder bucear e eh, facer esto un poquinho máis relaxado unha conversación máis amena e seguramente haberá mil cosas que contar e mil atrancos que se sufriron e moitas cousas. pero bueno deixaremoslo para despois de todas esta, estas festeixos vale feito, feito porque, porque ademais si sí, hai moito que falar Porque mm, pensas 30 anos, podes falar de moitas cousas, de sei, de anécdotas, de actividades, de, de libros, de, de, de da xente que ven por aquí, de, de, de, da xente que ven ahora, que foi pequeno daquela, e ahora ven con seus rapaces, e rapazas, seus fillos, en fin, hai de todo. entonces hai, hai moito que escoller, moito que, que decir, e a mellor... Falamos un día desto e verá que cortar A metade porque senón aburrimos a xente Tamén no, Intentaremos buscar o equilibrio De todas formas moitas cosas das que ahora xa falou José Luis eh, Xa se so escoitaredas nas entrevistas Porque aparecen xa ap apuntadas E anotadas Bueno, pois ata aquí o primeiro audio De palabra de biblioteca Nesta etapa na que festejamos 30 anos de bibliotecas E por nós nada máis eh, Despedimos José Luis Venga, hasta pronto